Euskal irratiak antxete irratiarekin entaian, larogitamar.bostan. Kirolak laburrean unai oiartzunekin. Arratxale honen tzule, ongi etorri antxete irratiko Kiroletik saiora. Gogoratu, arratxaldeko zazpiak bitarte, be bidasoako kirula izango dugula mintzagaik. Seiterdietan, euskal irratietako berri berrizaiak izango dituzue, eta ondoren, bueltan izango dituzue berriro, eskualdeko kirularekin. Bidasoairun ekutzi digu zalantzarik gabe, asteburuko buruko albisterik honena eta horrekin hasiko barabelaz. Oraain bai, argi eta garbi esan daiteke Bidasoa Hirunek play jokatuko duela. 27 eta 28 irabazi zuen larunbatean Pontevedarako pabilloian Teukroren aurkan, eta sobali gara bueltatzeko fasean egongo dela matematiko ki ziurtatu du orrela. Aurkari zuzena zen Galiziarra eta zail jarri zen talde irundarrari. 5 goleko desavantaja izan zuten horiek, lehenengo zatian hala ere HDN aldian aurretik aldea 3 murriz, murriztea lortu zuten, emozioa bigarren zatira kotiz. Aldageletatik bultan, bosgarren minuturako bidasoak markagaiua behar lortu zuen, baina teukrok abantaia berreizkuratu zuen berriro. Ordule ordenaren faltan, hiru irugoleko aldea zuen etxeko taldeak, eta bidasoaren garaipenean pentsatzea benetan zaia zen. Hala ere, bolearen taldeak, laiakortasun handia erakutsi du azken jardunaldietan eta larun batean ere, partida bukaera bikaina egin zuen. Azken minutuetan defentsak hobera egin zuen, eta markagaiuko aldea murrizten joan zen, irundarrak aurretik jarri ziren arte. Partidako momentu eragakigarrian, hobetu aritu zen bidasoa, eta azkenean bi puntuek irunelako bidea hartu zuten. Hogeita, bost ditu dagoeneko bidasoak, eta igoera fase jokatuko duela, ziurtatu du horrela, bi jardunaldiren faltan. Alkobendasen aurka jokatuko du lorun batean bidasoak etxean, hartalekun, eta bartzelena aberen aurka aurreko partida horretan agurtuko du urrengo hasteguran aurtengo liga. Ondoren, horrezko be maiari ere, agurre esateko aukera izango du, maiatzalen amaika eta amabian jokatuko den igoera fasean. Ikusteko dago oraindik playoff hori non jokatuko den. Ez ustekorik ez badago, Puente Genilien izango da, baina gelditzen zaizkion bi partiadak irabaztekotan, Artalekun Antolatzeko aukera ere izan dezake Bidasoa irunek. Bi puntu gehiago ditu Puente Geniliek eta Pontevedran jokatuko du larun batean, playoffen sartzeko borrokan dagoen Teukorren aurka. Bidasoak Artalekun irabazi eta Puente Geniliek Pontevedran galduko balu, hirugarren postura igoko litzateke talde irundarra. Argi dago Bidasak Azin Jardunaletako maila ematen badu, edonori irabaztekoa izango dela. Ogorezko bemaiako zailkapenari errepasoin godiogu jarraian, lehenengo postuan Bartzelona B dago ogeita amairu punturekin, bigarren Juan Ferza Gijón ogeita amabirekin eta dagoeneko aso igoera lortu du, Hirugarren Angel Ximenez Puente Genil ogeitazazki punturekin dago, laugarren da ogeita guztekin, berdinduta ogeita guztekin bidazo airun bosgarren eta seigarren teukro ogeita birekin. Beraz, e, irugarren eta segarren, segarren, talde, segarren postuen dauden talde horiek jogatuko lukete momentu honetan play-offa. Tzazpi garren dagoa torrelabega ogaipunturekin eta zortzigarren adalma sinfin emere zirekin. Euskaldi gan, labakaladera ondarri biak, ogaita beratzena berdindu zuen larun batean, soraluzeren aurka ondartzan. Emaitza horrek berdeen dinamika apurtu du eta seilkapenean hamaikagarren postura egin dute atzera. Futulari helduko diogu jarraian. Etzen giro larumateko partidan ondoren estadioan galen. Denboraldiko partida honenetariko egin ondoren eta bat eta gutxi horretik jarri ondoren epaiak hartutako erabaki batek play-off jokatzeko aukerarik gabe utzi du Real Union. Gabarainen eskua ikusi momentzuen epaiak eta penalti zalantzagarria dirarazi zuen 99. minutuan. Jidak berdinketaren golak sartu zuen eta gainbetiko kolpea eman zion talde irundarrari. Azken aukera zuten Juribeltzek irabastera behartuta zeuden eta oso hando bete zuten aien lana. Aurkarri gogorra zen jehi azken zazpi partietatik sehi irabazita iritsi zen galera, eta momentu honetan multzeko talde onenetariko dela erakutsi zuen. Hala ere, Unionen nagusitza lortu zuen, eta lehenengo zatian aukera garbirik sortu ez zuen arren aldagaletatik bueltan, Kataluniarren ariara gero eta gaiak horbiltzen hasitzen. Ainbat abagunelen ondoren, Real Unionen iritsi zen hirro gaita mabigarren minutuan. Kijerak baloi lapurtu zuen zelaierdian, Ezkerregaletik korrikaldiruzea egin zuen, eta pase bikaina bidali zion Anderlan barriri. Aurrelari bizkaitarrak eroso egin zuen errematea, markagaiuan bat eta gutxeko jarriz. Zaien egin zuen unionek, eta ondorengo minutuetan ondo defendatu zuen abantaia. Baina, iru puntuak irunen gelituko zirela zirudinean, epaia protagonista bilakatu zen. Etxekoen aurkako penalti zuen, esan bezala gabarainen eskua ikusi omen zuelako. Jeideak berdinketaren gola sartu eta igoera faseko borrakatik kanpo utzi zuen Real Union. Armaietatik sekulako kentzun behar izan zituen Sanchez seko otero jaunak. Boz txartel hori benatu zituen Unioneko jokalarien artean, eta eman olidiak ez bera, internatzaia, txartel gorriarekin kanporatu zuen. Baina azkenean, bi puntuek Kataruni-aldera egin zuten eta Unionek besterako helburutan pentsazen hasi beharko du. Partidearen ondoren jokalari gehienak ez duen elkarrizketak eskaintzeko moduan, Baina guk Alex Albistegirekin hitz egiteko aukera izen genuen eta taldearen sentipenak asaltu dizkiguen erdilariarri Ibartarrak. Alex Albistegi. berriro ere partida hon baten ondoren, azkeneko minutan penalti bat eta berdin kentza. Bai, bai, ba, bueno, aurren ja ezbait da disponibiltzalego. Maten du pelikula bateko gioia, es, eh, zu e, e, partio eskoldia ja basengomiltan kontu gal dituguna eta gaina askotan, ba, epaia tartan egonda, es, uakigoren lana ba oso saiaela baina eskaurtea. On sortetzaritzetan alikara epaiekin, es. Eh, no da ikusi e, beru penalti an ezabilitatea, elario garuti. Ni oso berzunegoenda, osea, oso osari guzti ez dela penaltia. Gabarenek eskuazukan pegapada pega eta golputzai eta jodio baia, baina eske ezin eskua du eskuakendu, osea, esan penaltia hinekina ba. Nik ez dakit, ustez, penalti batizatxeko oso garbi okibar duela arbitronak, eta aregaiago, ba, lara hori eta aurrera da denean, ez? Ordan ez dakit, eh? nik ez duen, baina nik hase dut ez penalti ez ala hori segurtu. Bueno, eh, azkeneko jokaldi horrengatik izango ez balitz, eh, partia hone izan da ez, eta pozikaliziko moduko izan da, nahiz eta azkenen bat penari izan. Ba, e, ni, nik ustez taldea etxan, denbora oza, da, bola, ba, joku on bat ematen, aurrean talde on zehk daun, zerbait edo joaz laguaren baina nik ustez... Baiore baino beak izan gerala, baliagarriak ditu deu, moitu deu, ekitu gora aukerak eta aurak ba apenas, bueno, igual des ajusteren batekin, ba bat, baina bigarren hasieran kontrolatuta ban eukan. Nikuzte taldeak aurpea emandula, baina jo, nikuzten meritu da taldeak, es, dauden daukagun diru arasoekin, lesioak ez gara plantilla luxe bat de bajas que Eta ero ganea, ba, erpailekin ere zoko gugu suerteik nik taldean lana txalutzeko dela, baina, bueno, azkenean horrekin gutxirako balio du, ba, puntuak espadia gure txati zaten, ez. Gaur, bueno, azken zer e, esan izan duzu, e, azkeneko aukera zela, gaur irabazi edo irabazi zen, Eta, bueno, azkenan berdinketa bat, eta azkeneko bost eh, partida dagoetan, ba, utxinez eh, kopan zailkatzeko borrakatu behar. Bai, bai, argi dagoen jik ere, ba, objektibori daukagula, baina izango, ere, izango esbagenu ere toperak jalaztu bat konintun bost partia dagoez, e, bueno, de, ba, zerbaitetara kontratzen dugu urte osoa, zerbaitetara alba dukago afizio bat, laguntzen diguela bai etxean eta baikanpoko partiaetan, eta, bueno, argi dago ba, ez dagoekagula baina, ja, emotiozik puntu estra hori, baina, ala ere tope jorazua hartu jorazin dian partidoa Aipatu duzu, baina bueno, sí. e, denbora honetan gertatu enguztiarekin, kontra izan nizanduzu enguztiarekin hala ere taldea behin eta berriro altxatu da, borrokatu du eta horrekin aldietu beharra da, eh? Bai, bai, eta gaina nik uste ba, taldea ausar izan delabre, jokaira estu adatu nahi izan inoiz, ausartak izan gara ba, nahi izan dugut denbora da osoan eta ba, nik uste, ba, bueno, jendea ba, bueno, pena izan gauela Baro ni un player fan sal, esaltzagati, sal, baina baina nikuzte afisioare, ba bueno, posizion goela, se se futbol ona era kutzi Bigarren B mailako, bigarren multzoko elkapenean, lehenengo postuan dago Alabez 70 punturekin bigarren nahibar hirugeita bostekin, hirugarren bilo batletik hirurogeita bostpunturekin baita ere, eta laugarren preko postoak isten jai da bergogeitamasi punturekin, hortik kanpo, baraaldo besogarren dago berrogeitamalurekin, zigarrenamoi eta berrogeita ha urekin zazpigarren du dueano berrogeita, berrogeita bederatziekin eta zortzigarren real union bergogeita punturekin. gogoratu, datorren urtean erriako pa jokatzeko zazpigarren postoen bukatu beko duela real Unionek. Oresko arraigoiko liga ere itzuli da asteburu eta 7 gol sartu dituzte guztira gure eskualdeko taldeek. Utxeta 4 irabazi zuen Larunbatean Ondarribiak Trintxerpen, Alonsob bialdiz, Manterolak eta Olaizolak egindako golei esker. Eta Real Union 0 eta 3 irabazi zuen atzo Arrasaten. Anders Santxezek, Paulo Balerdik eta Unai Behiok egin zituzten filialtsuri beltzaren golak. Zelkapenean ez da zer aldatu. Hirugarren dago Reunion B eta 5 puntura du bigarren zirkatuan Hernani. Onda ribiak zazpigarren postoan jarraitzen du, baina bi eta iru puntula ditu berio eta bergara. Futbola gabe beste bi emaitzare aipatu behar ditugu. Euskaldi gan, Mariñok utxe eta bi irabazi zuen atzo, anior gaberen aurka, eta bigarren postoan bukatzeko oleian jarraitzen du borrela. Bi jardunaldi besterik ez dira gelditzen, eta liga bigarren bukatzan badu liga nazionalera igotzeko aukera izan dezake Mariñok. Bertatik jaisten diren taldeen araberako izango da hori. Momentu honetan, puntu bakar ateratzen dio talde irundarrak gazteizko neskak taldeari eta lau puntu berriz leugarren dagoen tolosari. Aste buruan, irune jokatuko guten eskek bizkerren taldearen kontra. Eta kitaniako ligan, egalantien endaiak lau eta bat irabazizuen atzoetxean neraken aurka. Ondorioz, selkapeneko lidiartzen da berriro endaiako taldea eta bi puntuko aldea, hori e, bai, bi puntuko alde eskasea ateratzen dio bigarren selkatuari. Zazkibaloian, irurrogeita malau eta irurrogeita abi irabazizuen atzo, erreibide iruneko nesken taldeak, hartalekun, asti taldearen aurka. Txelkapenean, postu bat orreratu dute irundarrek, eta bos garrek jarri dira bi jartu naldiren faltan. Postuari mantendu beharko du erreibidek, playoffa jokatu nahi badu. Eta erreibiderekin jarraituz, Euskaligako mutiek, irurrogeita zortzi eta berrogeita galdu zuten atzo, barrena berri taldearen kontra. Maiiten re aipatu behar dugu, izan ere nahiz da lekaneka mutiek atxena izan duten, neskek partia izan dute eta fotoprix bikeen aurka galdu zuten gainera atzo izandako partidan. Horrela jaxera postutatik puntura gelditu dira bakarrik, lekanako neskak hiru jarduuna diren faltan. Saioaren lehenengo zatia bukatzeko arraunkeeta ere aipatu behar dugu, Ondarribiko eta horioko zortzikoak elkarren aurka eritu ziren orion gipuzoko aurukimugikoreko ligako zeigaren jardun aldian. Horein goan, etxekoak nagusitu ziren, baina oso abantaia estuarekin. barekin. Amalau, amazazpi eta berrogeita amabiko denbora egin zuen, horioko kontziak eta amalau emeretzi hogeita amabikakoa ondarribikoak. Estropadaren lehenengo erdian, berri aritu ziren biak, hortik aurrera, ontzi erdiko abantaia hartu zuen horiok eta hori iso mantendu zuen, helmugara iritsi arte. Datorren asteburuan, Kazabuango naziarteko estropadan izango da ondarribiko sortzikoa. Estropa hori buruzko xetasunak eman dizkio koldo nagusia lankidari arraun elkarteko edortakan pandegik. Bai, hori da illa bukaeran jokatuko da gipuzkako txapelketa, eta maiatzen hasieran euskadikoa, eta bi horiek izango dire, ba, bitxapelketa hoiek izango dire, ba, azken estropa da, kortik aurrera ja sortzikoa, ja gutziko e, dute, bertan bera geratuko da. Orduan, hor geratzen da, urrengu aste burua zuk esan duzun bezala, hogei hogeita bat kasuboneko nazioarteko estropadak dira, oso maiaundiko estropadak, eh aurukurtetan ere joan izan gera eta pixka ba, best, prestakuntza aldetik ba, txapelketari begira, ba ere, bueno, elkartean parte hartuko du elkarteak eta 8ko sinorrea erean egongo da. Baian bueno, alkimurri eh bukatuko dute, baina hurrengo asteburuan hasiko da trenerilla ligaiska. Orduan horre hongo da, ba, ia bete, maiatzako ila, ba, treneriako ligaskarekin eta txapreketak eta treneriakin, ba, bukatuko gote, maiatza aldera edo. Uh -huh. Orduan, alukimu bukatu, baina treneriak hasten dira. Eta horrein, ja, ba, bai, ja, udako usai horrekin, e, estropa udako egotegia, ja, ja, dagoneko finkatuta dago, eta, bueno, ja, urbiltzen, ja, denoko gotxu. Arronketa utzi aurretik, aipatu San Miguel ligako lehenengo estropa non eta noiz izango den ere dela ekainaren amaseian izango da, eta Bartzelonan e, zuzen ere, Mediterraneo itxasoan, eta baita ere aipatu, hau zuaren amarrean izango dela urten, ondarribiko bandera. Eranketa utzi eta uretan jarraituko dugu, baina e, onain goan beste gai bati eduko diogu. Aste burrenetan izan dugun beste itzordua aipatuko ipatuko dugain zuzen ere, egatzekin egindako bidasako berrogeita laugarren jaitsiera izan zen, atzogoizean, igandean, endaiako urpean eta ondarribiko izurte, izurde elkartek antolatuta. Bi proba izan ziren, e, proba luzeak amairu kilometro izan zituen, hasi endarlatxatik eta ondarribiko kirolkairaino. Eta proba motzak, aldiz, 6,5 kilometroko luzera izan zuen, hau faizanein irlatik hasi zen, eta bestea bezala ondarribiko kirolkaian bukatu zen. Urpean elkarteko, kide baten azalpena entzungo dugu jarraian. Bai, bi uh, da egiten eh? da, beraz, uh, eta uh, endaiata um, ondari bi artean. Uh, Berez dira bi uh, lehiak eta mota bat uh, amalau kilometrokoa eta enda, enda, endarlatzatik abiatzen dena, koiziko behatziak eta erditan. Eta bestia laburagoan, zazpi kilometrokoa eta faixanen uartetik abiatzen dena, amalak erdi inguru. Badira Sail Ezberdinak, eh, emazeta gizonei irekia da, noski. Sail uh, Ezberdinak beraz bat da hogeita ama bost urtetik gorako koentzako, bestia emeletzi eta hogeita ama arteko endako, eta azkena hamasa eta hamasortzi uh, emezortzi urteko gazte endako. Boal alburua esan da ere, uh, bi errien arteko dobi cluben arteko uh, elkarlana, Yakima harna lehiak eta horretarako jasotzen ditugula ere endaia irunetan da, berribiko egikoetxen laguntzak. Beraz, ondarribiko izurde elkarteak abiatu zuen proiektua dela, eh? gure gu, nahiko berandu iritsi ginen proiektu hortan dola ma bi bat urte soilik. Beraz, benetan elburua da, psikatzu zubia egitea, bi elkartean artean, kirolo hori ezaguta beraz, elburua hori da, elkartea ezagutarazi, zubia egin eta kirolori uh, bultzatu, sustatu. Urpean elkarte azari garela, hori e, aprobetsatuko dugu eta ba, elkarte honen lanak zertan datzan e, jakingo dugu jarraian. O, disiplina ugari badira dira, orpekaritza da, beraz, gure, guretzako bol lehentasunezko adonak usiena, baina aipatzen dugun bezala eta erakusten dugun bezala bada palmen bidezko igerik eta baduzu hiza eh uh, eta jauspicoisia eta gero urpak pekaritzan ere ire badituzu disziplina ezberdinak eh argazkien tributatsenal sira bideoan arkeologian uh, prebentzioan, prevension medikuntzan bon, beraz biziki panel zabala bada Um, Diszilinana polita da gean jendeak ere pentsatzen du hemen gure urazpietan uh, ez delala gauza askorik ikusteko eta ezta ez dala ez da eh, jajan uh, bizikiri ebo poliitatugu eta eta grosentsazioan da. Beraz ikikuoso uh, uh, apasonatua den jendea ibiltzen dela. Gero, uh, bo, kirol berezia da urazpian zira tresneria behar duzu, Eta, bon, denek ere ez dugu berdin reakzionatzen euh, mundu horretan, oronan bat zuentako ere ber, berdin uh, beldurgarria izan daiteken uh, aixi bat da. Guk batez ere giten dugu, uh, laire uh, aixi, aldi, uh, aixi aldia ez, peto, benetako kirol bat bezala kontsideratzen, eta gero formakuntza hainitza eskaintzen ditugu. Uh, yak merda urpeanek uh, urpean txortuzela minabeatzileon eta irudogo eta iruan, elkarte bat dena horrek uh, jana edu ba, denak borondresak girela, eta um, daako bizian bisiki jotua den elka artea dela gure egore itsasunzia irhiruka jena deitzen da, eta uh, kasik izango um, nuke um, eta begogeita bat magbat kide dituela, Berdin, hor uh, gure publikoa, oso zabalada, iparaleko niendea, egualdikoa, uh, zain franziako ere. Uh, giroa, benetan Elkarte, giro bat delako. Bai, um, urpean Elkartea endaianko kokatua da, uh, laran dionden etorbi dian hau da, uh, txeden portuaren onduan, uh, tribordaren onduan iskina egiten baitu. Uh, gero web gune bat bat gu urpean.com nikuste eta uh, bo, telefono zen baki ezberdinak uh, adibidez uh, 06-38-MASASPI 08-MASSEU eta EMERETZI 08-MASSEU eta EMERETZI zen uh, baki da. Edo urpean abildoa jemail.com uh, uh, elbide da. Iriakimeak da, normalki, uh, apiretik goitik gutxi bera, klaba bera, eta ateraldiak iten direla uh, haste burur guziz goiz eta atxalez, eh, goizean behatzitan nahi zordua, atxaletan hiruetan, eta gero ustailaren lehenetik goiti, egunero, egunero, eta hortarako bai dukula uh, monitori bat uh, hartua, euskaldunak, gainera, dira, beraz, uh, deialdea lozatzen dut, bedaren, uh, saiatzeko eta uh, euskaraz bat aioak iten ditugu ere. Eta mundu horretara orguildu ondoren Euskal Irratietako berrizaia ekin utzeko zaituztegu eta zazpiak hogei gutxi, laurdein gutxi inguru horretan bueltan izango gara eskualdeko kilegarekin. Antxeta Irratia, gauzak argita garbi. Es natu bezain pronto, Antxeta Irratia piztu. Goizero-goizero eskualdeko lehenbizikoa garelako informatzen. Goizeko seiterdietan eguna estrenatzen dugu zuretzat eta goizegi bada... Lasai, sazpiak eta hogei eta sortziak eta hogei etan ere, zure zain egongo gara. Goizan goizetik, zu ez natu hor kalean zer gertatzen ari den badakigulako. Antxeta irratia, abildua euskalirratiak.info Arratxaldeon berriroentzule, kiloletik saioaren bigarren zati honetan, atletismo hori heldu behar diogu, kluben euskadiko txapelketa izan baita joan denazte buruan. Gure eskualdeko bi klubek bertan parte hartu dute eta emaitza honak lortu dituzte biek ala biek. Superamara bateko bi taldeak, neskena eta mutilena, laugarren postuan gelitu dira euskadiko lehenengo mailan. Neskak, eunda hamalau bostpunturekin, atletiko San Sebastianen bidezabalen eta txindoki atletismo taldearen atzetik gelitu dira. Eta motileak 89,5 puntu lortu dituzte eta Real Sociedad, UVV eta Athletico San Sebastián izan dituzte aurretik. Bigarren mailan aldiz, Chinguia Atletismo Taldeko motileak izan ditugu. Zazpigarren postuan gelditu dira eta bi talde utzi dituzte atzetik. Hortaz, konforme bateko moduko emaitza lortu dute. Chinguia Atletismo Taldeko bi kide ditugu gorkoan gurekin, Antxeta Irratiko estudian. Jon Arrieta eta Irez Larraina gurtuko ditugu. Arratsaldean, arratsaldean, aupa txaldenu nai. Bueno, esan bezala, zazpigarren postoan, gelditu zeniten larun batean durangon, kluben euskaliko txapeliketako bigarren mailan. Zein da taldearen lanaz egiten du zuen valorazio horokorra? E, bueno, e, nik valorazioa positiboa dela, emaitza nahiko ona da, e, nahiz eta, ba, bueno, e, guk bilatzen genuena etzen emaitza pertsonalak bakarrikan, baizik eta taldea errepresentatuta egotea ba, euskal herriko txapeliketa honetan, eta... Nik uste lugura lortu genuela, eta, eta bueno, emaitzak ziren batera txarrak izan. ondo ondo. Bueno, pentsatzen dut, e, aurten sortu berriaren tale batentzat, e, txapelketa horretan parte hartzea zoik e, lorpenak izango zela, ez? Bai, bai. Bueno, ez bueno, duk esan duzun bezala, e, kluba oso berria da, aurrek urtean sortu genuen, eta, eta sortu genuen ez genuen, espero, alako emaitza lortuko genituenik, eta malla ontaraino iristeko aukera izango genuenik beraz esan dezakegu ba, emaitza edo lortu dugun hau ba, lorpen handia dela guretzeko. aipatzekoa da e, ba kategoria ezberrinetako jendarekin partidu zuela eh parte hartu duzuela hasi e? kaetetatik edo joventietatik eta veteranoak ere izan dituzue beraz e, jendaren implikazioa zimarratzekoa da ez bai hala da e. ba, gazten os maila oso handia izan da eta beraz ondo pasatu degu ta hori zen garrantzitsu e, txapelketa eh chapelek eta hontan espero olako chapeketan parte hartu izango genunikan eta biasteren kontua izanda ta azkenean ba taldea korrega ta prestatu ta ba, egia izan bikaina ta zaigu ta oso kontentenak oso posi bai ez, pisa, taldea oso oso gaztea da ta bueno, talde taldea aurkeztual izateko ba, batzuk euren espezialitatea ez den beste proba batzuk ere osatu berri izan ditugu ta, baina bueno, beti ere sakrifizio txikiak gehin daitezke taldearen alde Hori ere galdetu behari zuen, eh, ba, eta froa gehienako betetzeko helburuarekin, batzuek eh, normalan egin hoiz dituzten probetan parte hartu dutela, eta zuen kasu ere bada hori, ez? Ba, e, ala, bueno, gubiok e, abiadurako eta luzerako probak gaite ditugu eta eta bueno, kasu honetan ba tokatu zaigu esietan parte hartzea. Eta oso ondo ta gustora gainean <risa> errepikatzeko moduan dena. Bueno, errepikatzako errepikatzeko ezagik <risa> baina bai, bai, gustora gustora egin esan bai. Zer moduz malatu zineten, zuen froga berri hauetan. E, zuk iraitzek lare unesietan parte hartu zenuen eta Jonek 190 esietan esta. Bai, da. Ba, e, astea astea honetan, ba, baiak eta siak eta asko jain ditugu, nik ez dut biner olakorik egin ta ez espero, honetan, nun espero txapeketan honetan hola bukatuko nunikan, agian san oso konten ta Aurrera ite moduan, eh, esiakagian ez dira aintxarrak, ez. Dan <laughs> jarraitu beharko dugu holako bazake egiten, zen dakik. Bueno, kasuan ez dakit esiak ziren oztoporik andiena, nik esango nuke distantzia 400 metroak, pf, ba, karrera oso oso zaila da eta ondo ondo dosifikatu berdira indarrak, baina bueno. Eh, emaitza etzen nahi bezaino naizan, baina ez di naiteke triste edo edo haser egon lortu nuen arekin. Bueno, ziko dago chapelketa eta pixkat hasierara joango gara. Txingudi Atletismo Taldea noiz eta nola sortu da kluba hau eta bueno, zuek prozesu horretan ere barrutik parte hartu duzu, ez? Bai, e, bueno, kluba sortzea eh hasiera batean ba ez etzen geure ideia aurreko urtean, baina bueno, emant ziren e, emantzen egoerarenagatik edo ba ez genuen beste aukerarik ere eduki eta bueno, izan piskat ausartak izan ginean hasiera batean ez genekin olaterako zitzaigun eta ba, gauzak agian gaizki atera zite, zitezkeen baina bueno gaur ik, gaurtik ikusita gaurtik atzera begiratuta e, ikusita zer lortu dugu ba, orain ez genukin olako udarek izango nikuste Ba nere hitz ere aukera ona egin genuen azkeneko udara hontan eta aurrera jarri dezakegu talde honekin ere baina Bai, bai. Mm -hmm. Bueno, zergatik izen hori, eta zergatik kolore horia. <risa> <risa> ba, <fok. risa> Galdera ona, baina erantzun ez dakit errexadean egitean. E, bueno, e, txingudi atretismo taldea izena e, gehiengoak ba, beti txingudi kastolarekin lotura izan dugulako, eta ba, bueno, txingudi, txingudi, txingudi kastolari e, omenaldi bat egiteko, eta bueno, txingudiko badian ere aurkitzen garen Eta kolorea egia ba, ba, esan ez dakit, ez dakit hondik hanan sortu zen. Hasi ba, ginen, e, jamaikako kamiseta oso poli gatzela, eta azkenean... Olimpiadeen... Azkenean <laughs> azken dela, erlazionatzen joan ginen, eta konturatu ginen, bidaso eskualdean koloreak hori eta urdin aziela, eta azkenean agertu zen kamiseta hori fosforitoan, eta beltza, eta augurea da, eta honekin agitu ginen azkenean. Bai, baita ere, bueno, bali, genituen baliabide ekonomikoak ere biskat, kondizionatu zuten, kamiseta aukeratzen <laughs> akorduan. Ondo, e, aipatu behar da, txingui atletismo taldea, bidaso taldea dela eta gainera zentzurik zabalenean, ez? Asi lesaka beratik eta ondarri bera nio? Ba, iala da, e, bueno, Bidasoaldeko atleta gera baina baita ere bortzirietako atletak ere izan ditugu betidanek, batez ere lesaka eta, eta berako atletak. Ba, e, azken urte, urte gauetan ba, lesaka aldean eta jende asko etorri da eta bueno, gu eskuzabal hartu ditugu denak e, oso potzik eta talde hona osatu dugu. Ba, ba, eta ateak irekita ditugu etorri nahi duen edo honorentzat beraz nahi duenak ba, badakin on gauden. den. Horria. Bueno, ipatu dugu e, lehenengo urtean e, ba, Euskadiko txapelke duenetan parte hartzea lorpe izan dela, baina gainera bakarka ere maitza honak izan dira ez? E, zuetako batzuk. Pista Estaliko Espainiako txapelketa ere izan zarete. Baila da, ez dakitzen bai zan geren bost osei pertsona inguru eta batzuk argien genuen oso zailagungo zela, baina azkenean e, urtea aurrera joan ba, aukera ikusi dugu eta onda aproveitxatu dire gautzak eta azkenean Espainiako txapelketa joan ahal izan dugu. emaitza nahiko honak agertu dira eta oso pozik gehenak bat eze. Ba <kuhim> ba, Batezera, azpimarratzeko da taldea oso txikia dela. E, asko jota hogei bat atleta izango gora eta, eta eman dako maila orokorra oso oso altua izan da bai txikienetatik eta bai e, zarrenetara nio, badugu beterano ba, bat, Europako txapelketan parte hartu duena eta ba, guretzako hori izugarria da. Zeinzuk <hazurra> izango dira taldearen erburuak ba, gelitzen den denbora aldiaren zatirako? <hazurra> <hazurra> A, bueno... E, nik uste, ondo pasatzea, e, bakoitzak markatu dituen helburuak edo meta horiek lortzen saiatzea eta, eta dizfrutatzea, nik uste. Hmm. Bueno, etorkizunean, e, pentsatzen dut, ba, kluen lehiak eta hauetan egita ere, helburutako bat izango dela, baina batez ere, ba, aipatzen ipatzen duzun hori, ezakit, e, arrobiko lana esan daitekeena, gaztetxoak, kirolaren eta tretismoaren mundura urbiltzea, eta... Badene kondu pasatzea, ez? Bai, hala da. E, ba, Denoak ikigu atletismoren mundua oso zaila eta iluna dagoela azken urte hauetan, oso, oso jende gutxi da eta ikusten da zein txapelketa joan ez dagoia ia jenderikan, ta bueno, hori hori zaila iruditzen zaigu be, bertan gaudenei. Ta bueno, ondo iruditzen zaigu ba bultzatu bultzatuen Gaztenen artean ta pixkat ba atletismoa pizkat gehiho egitea ta gustatu balen baduzu ba aurrera jarraitza bestela, baina beintza probatzeu zerbait ondo horrek litzake gure. Bai, jendeak aukera gehiago dutzea ez, atletismo ezagutzeko, zeren gaur egun ba, baditugu e, eskola kiroletan ematen diren hiru kirol nagusiak futbola eskubaloia eta saskibaloia dire eta bueno, beste kirolak ere gutxiago lantzen dire, eta gure ikuspuntua da ba, gure kirolari atletismoari ba nola baiteko garrantzia handiago ematea, ez? zeren beste kirol gehienen oinarria da eta eta hori pixka bat gehiago lantzea. Osonne no, balea ba, eskerrik asko Iraiz eta Joan, kiroletik saioan parte hartzeagatik eta beste baterako ere badakizu egonbiatuta zaudetela eta ea, ja, albiste pozgarrekin itzutzen sareten berriro ere. Vale, ba, mil esker. Eskerrik asko Zurionai. Antxeta Irratia, A Bildua, Euskal Irratiak.info Datorren aste bururako agenda txiki bat, ere, eluzatu behar duzu jarrai, jarraian. Datorren larun batean hasiko e, da eskualdeko kirol jardunaldia. Iruter dietan landetxan, Mariñoren eta Bizkerreren arteko partida hori izango da, lenaipatu duguna. Berandoago, arratsaleko zazpiretan, artareko kiroldegian, gidasoa irun, eta alko bendazen arteko beste partida hori, eta larun bukatzeko, baina irundikurrun, arratsaleko zortziretan nuegu malekon futbol zelaian, Real Sociedad Gimnastika de Torre Lavega, eta Real Unionen arteko partida. Eta igandean, Arratxaleko iruretan eh, hasiko da, Arratxaleko iruretan argel zurmer eh, delako herrian, es Catalan eta Estat Hendaiaren arteko partida izango da. hau gogoratu eh ba playoffeko finala 16enetako izango dela, beraz Catalan e, eta Estat Hendaiaren artekoa. Ordu herdi berandu dago, 3 urte izango du Hendaian, Vicente zarazun, Poweren kontra eta e, Iganarekin bukatzeko, Igandeko Arratsaleko 6 Burladan, Burladaren eta Erribide Irunen arteko partida izango da eh RB3un lehengo mailak, maila nazionaleko eh nesken taldea gara noski. Eta bukatzen johatzeko, johatzeko beste beste bi kontu ere aipatu berditugu. Len eh esan dugu eh Estarendaiak play-offeko finala 16renetako izango duela eta aipatu ba partida hori dela eta E, zalentzako autobusan antoltu duela klubak. Igandean bertan e, irtengo da autobus hori hendaiatik e, ondarraitzetik goizeko beizeko seietan eta beharregoi euroren truke ero zaitezke ondorengo telefonora diituuta. Zero bederatzi, hirurogeita meretzi, 0 lau hirurogeita abost hogeita bederatzi. Zero bederatzi, zazpi bederatzi, 0 lahau zazpibost bi bederatzi. Eta bukatzeko badakizue em, datorren e, iabeteko maiatzaren e, amaikan jokatuko dela e, futbolsalako errege kopako finala irunen e, partida hori Bartzelonaren eta Pozo Murciaren artean jokatuko da. Eta aipatu ba, bihar bertan e, agerraldia iknodutela udaletxean, gaudaletxean ba, partida honen berri emateko eta bihar e, antxeta irratean iparratza saioan ba, e, agerraldi horrek emandako berri emango dugula. Honekin mukatuko dugu gorko kiroletik saioa, aipatu ditugun partida guzte hauen emaitzen berri izateko, badakizue antxeta irratian izango dutzuela aukera datorren astelenean ere. Ordura arte, ondo izan.